Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Maka tidakkah mendalami Al-Quran? A'udhu billahi minas syaitanirrajim A'fala yatedabbarun Al-Quran Walau kana min'in di ghairillahi lawajad Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya